شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النمل تاسین اللہ پویف مانا زدین تلک آیات القرآن و مبین اراتلنکی پا دی صورت کی آیاتنا دا قرآن دی چخاص دی پا دی پوری او د کتاب واضحا خدا و بشرا للمؤمنین دا رحنو مایی دا دا پار دا خلق و خشالی دا دا د دا مؤمنانو الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه مؤمنون ؤ کساندي چې کوي مې منځونه ور کوي زکاتونه هم بالاخره هم يقنون او دي اخرت باندي هم يقين کوي ان الذين لا يؤمنون بالاخره بې کسان چې یقین کوي په قیامت باندې غمو سره نشتا زیننا لهم اعمالهم مونږه هیڅ تکړه دي د دنیا دا کارونه اگر کا ګناوه نذی پومیا مهون پس دی حیران او سرگردان دی اولئک الذين لهم سوء العذاب دا که سان دی چې د پر دېر بعد دنیا کې هم و هم په آخرت هم الاخسرون او د آخرت کې ډېر زیات نقصانی یو تا وانشي وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ أو بي شكا تا تاتا در كول شيء قرآن تترفا دا داغا ذاتنا تحكمة اذ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا واقعة ذكر کې د علم سره متعلق چا علم دلاده کلا چوي موسى عليه السلام بل قر والا وتا إِنِّي آنَسْتُ چې د ووره سآتیکوم مینا بخبرن و صبره شمتا استاد دینه پس خبر سره او آتیکوم او یا برا تاستا اوستا بشهابن قبص علکم تصطلون پیاو شغله بلشیوی سره چې تاسو ځان توتکې فلمجا کل چې راورسېده اویورتا نو د یانو आवाज او کليش امبور کمن فن نارې و من هاولا چې برکت شوه دې پاغه چا باندې چې په تالب د ور کې دې او پاغه چا باندې چې چا پیرا د دې وسبحان الله رب العالمين پاک دی الله غزا توجبالن کې د مخلوقات ته یا موسی انه انا الله العزيز الحکیم اے موسی علی السلام بشک شان دا زېما زغ الله يم چزور والا والقياساكم او غرزو همڅه پلن فلم راا تهتزوم پوسکلا چې ویلي ده نو چا جاي کړی و کان جانن وللا مذبران تا به چې دا نره مار دې نو ولید موسی السلام شکهون کې خپل همساته ولم يعقب ورثه اونګه ته یا موسیٰ لا تخف ای موسیٰ ما یریگا انی لا خافو لدی المرسلون بیشک زچیم نیریگی ما سرالیگلی شوی پیغمبران نور خلق یریگی ایلا من ظلما سم بدل حسنا اگه نورو کم دا قانون دے چې چا ظلم کڑی او یې بدل کا ظلم په حسن سره په توبې سره بعد د پس د ګنانه پن یو غفور الرحیم بهشکه زه به خون کې مهربان يم اغي تبم بهنه کوم دایو مو جزاو او دخل یذکا فی جيبکان اوننن باص کې تخرج بذوا امين غير سوء ان وبوصي تخسبن بغیر د سعيبنا في تسع ايات الى فرعون وقومه دا دو معجزي شامل دي پهغه معجزو کې نزل على فرعون تا وقوم دت ان هم بیشک ادا یو قوم د ډېر پاسې کانو په دملم فلما جاءتکم آیاتنا مبصرتن کله چې راورسې ديتا هغه معجزې زمونږه د پاره ده وبرت قالون وذ یذا سحر مبین دا وخاره جادو دې معجزې ندي و به بها انکاریو کود دینا پا ظاہر کی وستیقا نتها او یقین کلیو پا باندې باندی ظلنو دی دا انکاریو لیکو ظلمن و علو و دا دا وجه دا زد او د دشمنین او د لوین فانزر کیف کان آقبت المفسدین او ګوراس رنگ شان جام د فساد کوونکو ولقدات انا ذاو ذو سليمان علما او بلواقيه د علم متعلق چې مخکې وې چې موسی عليه السلام د خپل امسان خبر نشو اوس حال ذکر کوي د دې پیغمبرانو سلیمان علیہ السلام د بلقیس د بادشاہانه خبر نشو یقینا موږ ورکل یو داوود علیہ السلام ته سلیمان علیہ السلام ته یو قسم علم فقال الحمد لله الذي فضلنا نووي پښوکريا کی چې الله حمد او سنګان دی هغه ځا ته چې علا كثير من عباد المؤمنين پډيرو بنديان خپل مؤمنان وباندي ووارثا سليمان داوود اميرا سوله سلیمان عليه السلام د خپل پلار داوود عليه السلام نه د علم او نبوت وقاله ايو ان الناس علمنا منطقه او ای سلیمان علیہ السلام چې خلقو مونږ لکواره کړی شوې ده په خبرو د مارغانو په او تینا من کل او اورا کړی شوې ده مونږه یو شی ضروری ان ذا له الفضل المبين په شکدا دا د الاحسان د احکاره په مونږ باندې وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ وَجَمَعَ كِلِيشُو سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَلَخَّرِ دَدُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ دَپېریانو ناو د انسانانو ناو د مارغانونو ناو په هغوی نو دي تقسیم کليشو جدا جدا, جدا جماعاتو نشو حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى النَّمْلِ تَرَدَّى فُورِيَ شَرَاتِلَ فِي يَوْمِئِذٍ بَانِي قَالَتْ نَمْلَةٌ أُيُّهَ يَا مَائِكِ إِلَآنِ وَكُخْ بِالْقَوْمِ تَا يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ذُخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ چې مېګو داخل شیخ پلو کورونو ته لا يَحْتَمِنَنَّكُمْ جو نچہ خی سولیمان علیہ السلام او لخر زده تاسو لره او هم لا شعورون او دې به خبروم نهي مېګي مخالد خپل قوم بچکی زدارارنه سیاست ته پکې کنه فتبسم واهکم من قولها مسکیش سلیمان علیہ السلام خندیدون کې د ویناده مېګینه وَقَالَ رَبِّهُ زِعْنِي او وی وی پا دعا کی دا وخد قبلی دوی چداسی او ناشنا او عجیب خبر اووی دا عجیب خبره اوو وی وی ایز ماربا او زِعنی مالو محمد را کی لقدیم اگلی نرم لاتای او گورو او داسی دیچ مالو محمد را ان اشکر نعمتک اللاتی انعمت علی یا چکه شکر ادا کوم استاد نعمت ته هغه چې کړه دې په ما باندې والا والذیا او زما په مور او پلار باندې پن اعمل صالحا او چې عملو کوم هغه عمل چې صالح وي ترضا هو چې تا محبوب او قبول وي و ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين او داخل کې او شامل کې مال را پخپل رحمت سره بل وی وسیله ده پخپل بنزيانو او صالحانو کې وتفقدت طيره حاضري واغ استاد مارغانو یو پکنو وقال ما لیلا ارالہدہدہ ویوی چسدی ما لراج نوینام اغاہدہد مرغے امکانا من الغائبین او یابا نیدے دا حاضرینونا غائب بھائیو پا غائب بھائیں زمان علم نئی ب نه عذابان شدیددن خام مخ سزا دل کومدلله را سزا سخته او لا ز بهحنه یا به حکم او ل یادتیې بسلوانې او یا بریاشي د ما تا په یو دلیلکاره بیا سځان او بچشي نو په دلیل سره سړی سر بچې که نه <تصفح> فَمَا كَسَا غَيْرَ بَعِيدٍ درنگ یه تیر کو اونه دیر سات اور آغه فَقَالَا بِي بِي أَحَد تو بِمَا لَمْ تُحِد بِهِم زَ خَبَر شُم بَا غَ سُبَان اے سُلیمانا وَجَتُكَ مِن سَبَئٍ بِنَ بَعِنْ يَقِين او زَ رَغْلِمْ تَا تَا دَ سَبَاخَار نَمَ عَرِبْنَا ویو خبر یقینی سرہ اینی وجدتم راتن ما خومون تا یو خضا یو رانے تم چې چه بادشاہی کی پخالقو او تیت من کل شین ورکلشوی دیغیتا هر قسم سامان ضروری جس مره و تاجت تے و عرش نازویم او دا غید پاریو تخد دیر ناشنا دا او دا غید حال شو او دنی حال دیر خراب ده په دن دیر کم زوری و جتوها و قومها اس جدون لی شمس من دون اللہ امی منت دی لرا دی قوم لرا چې سجدی که نورته بغیر دا اللہ نا دعوت چاویلی دی وَزَيِّنَا لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُم خَيْسْتَقْلِی دیتا شیطان دَوَخْ پَلْ عَمَلُنَا چی دا دیر خکار ده اپا دی سره سر اللہ تنجدی کی تزیین دیتا وینو فَسْوَتْ دَوَمَانِ السَّبِيلِ نَوْرِ اسو نوکلو فَوْتَ تَوحید نَي مَنِ بس بَنْ يَ اکلو دَ سَعِيلَ وهم لا يهتدون اغي وڅ کوم ځای لار مومي اغي هدايت نشي مونته تم رسول مو سره کړل الله يسجدوا لله الذي يخرج الخباء في السماوات و الارض حذودهم خپاله پشيرکبان وکنه ديول يسجدن الله تا هغ ذات چا خدار خبر دي چرو بسې پټ پټ سيزونه کبا اسمانونو کې یو کبا زموکو کې وی اچات علم ني او لېخ کار کوي واي علم ما تخفو نا ما تعلنون ابويږي الله پاک سوان دي چې تاسو یې زړکه چې تاسو ته پټو او پاکه سوچ کاروي الله ولا اله الا هو الله ذات ته چنيشته حاجت روا مګر الله دې رب العرش العظیم اغه مالک دې داغه لوی عرش قاله وزلمانی السلام چې مونته یې پټنه لګي سنانو مونږ ګورو معلومات کو اسو دقت تام كون تمینل کاذبین چې تا رښتیاوي او کئیت او د دروغجنونه اذهب بکتابی هازان و ساده خط زمہ دال فلقه الیہم دی تغور زوان ثم تولعنهم بیا تنا ډاډی تکین فنظور او ګور ما زا یرجعون جدی سجباب کئ بیا و ماتو کنا ماتا او سبتا نشتا دی قالت یا ایوها الملعو نویغ بالقیسو چه ایزما منبرانو دلباریانو انی القیه لیه کتاب کریم بیشکا چی اغرزو لشماتا یو خط عزت من دو محر پی والده کلیمه دا پاکی عزت من ده مر غیر آوره ده اینو من سلیمانا پلیفا فیلی کلی دی چیدہ طرف آدھ سلیمان لے سلام نہ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم او شوروی پدی کلیمش بیدہ پنمداغ اللہ چی بے حدا مہربان او نحیت رحم والدی او خبر پکیدہ دا, دا الله تعالی علیه وا تو نی مسلمین جما سره زور مکا وے الله سره زور نکی خدای الله باندې ما لوی مکا وے په ما باندې اورا شی ما تا مسلمانان تابعدار قالت یا ایها الملائؤ بیا و ویغا بالقصص چه زما مشران پریشان اوری افتونی فی امرى مله مشوره که استاسو مشورې تنسته ما د ماپدې کار کې ما كنت قاطعا امرا حتا تشهدون نیم ز چری فیصله کوونکې دې ترسو pore ji تاسو ټولنه حاضر شوی ما بغیر د مشورې نه چری وکړ تم را خاسته که کافرو وکار ډیر تنظیم وکړه نو نو کومه کامیابی کنه قالو وی داغه مشرانو نحلو لو قوتن مونږ ډیر زوره وریو او لو باس شدیدن امونږ ډیر سخت جنگ کول شو وال امر کې اختیار استاذه فنظوري مازه تمورين بس کافي کاراو سوچ چکا چې صح حکم کینموږه تیار یو قالته ان الملुका اذا دخلوا قريهن وي بالقيصه چې بشکه بادشاہان چې داخل شي یو کلیته یو علاقه ته افسدوها خرابينو پراني يې او خراب اذا وجهالو عزته اهلها عزلہ اگرزی اغعزتمن خلق داغی زلیلہ وگذالک یفعلون ادغسی بذیوم کینو و انی مرسلتن الیم بهدیتن و بیشک زولی گن کیم دیتا یو تحفا فنازورتن بیما یرجع المرسلون اگرزی نو انتظار کوم چې پس جواب سره واپس کیږي زموږ استادې فلم ماجا سليمانه کله چې راو رسيده تحفہ سليمان علیہ السلام ته قالا ویې ته می دونه بی مالن تاسو ما سره امداد کوه مال را سره نشتا تاسو ما سر امداد کوه په مالو اما سان يللو خير مم ما تاكم هغه مال چې الله مال راکړې دي هغه ډیر زیات دی تاسو پاکيزه نشته هغه زیات دی دا غنا چې تاسو له دې سره بل انتم به دې هيتکم تفرحون بل تاسو په دې خپلاتو تحفه باندې خوشاله شئ تاسو د خوشاله شئ دمه خوښاله شی ایمان دې ارجع اليهم وی وی استازي تا چې واپس شدي تا فلنا تي انم ب جنودن زبرا ولم دي تا دا څلخ کرے لا قبول لهم بها چې تا قد مقابلي بني ذلداغي سرا ولنخرجنهم من ذلتهن او خامخا دی ملکنا دیر و هم او په را سم دی لرا د دې ملک نا ډیر په عزت ہے سره او ام سوغرون او دې بخوار او ذلیل ای ځان سره ذلیل کوي شما تصویر دی نا غو و نکانو قام بیا دی خو غوسار چاله ورز کنا قال يا ال ملؤ و ای سلیمان علیہ السلام ای زما منبرانو مشرانو ایوکم یا تینے ور جہام کوم دے پتا سکی چراوی ما دا تخت دی قبلایاتو نی مسلمین مخکه مخکه دي نه چرای دی, دی, دی ما تا قال ای من الجن نو او یو د دیو د دیوانونو نن بیرانو کې کوم ډیر مضبوطی انا تی کوي قبلان تقوم من مقامک زبراولم تا تا دا تخت دی مخکد دی نه چې تبلانی پاسې د له خپل مجلس نه 괜ی علیل قوین امین اوزه پدې راوړو باندې قوت والی ما او امانتګر قال الذي عنده علم من الكتاب او يا چه هغه سره علم او د کتابو چه بخپله سليمان سلیمان السلام وي یا بلسوکو انا اتيك به قبل ان ترتد اي لك تورف زبيره ولم تاتا ذاتخت مخک د دینه چې واپس شي تا ترط دسترګي فلمره اهو مستقرا عنده کله چې ویلې زه سانیوله ولالو د د سره هغه حیران شو چې دا اصل خو دی زو ومکم زاو قال و سليمان عليه السلام ها زامن فضل ربي دا په ما ده رب احسان پیغمبر ده خبر تیوگو رینو از میخ کهی پا ما بانده چیز ده شکر کومه و کدر نشکری کومه ما. نرسوک ده دسته وی که نخوا چه اعشکر و ام اکفر و چه سلیمان علیه سلام وی نرسی علیه پکار دی چ اعشکر و ام اکفر و چیز شکر کنا که نشکری کومه و من شکره فا انما اشکره لنفسه چاجي شکر ادا کوم نو د دې फायदा ز خپل ځان دا فلزان سره फायदा او من کا برا او چا چې نا شکر یو کړم فن ربي غنيون بیشکره زما در حاجت نشته دا شکر تاسا ته او به نیاز دې کریم او بیا په فلبنده محرومه کوي کنا شکره دې خو بیر احسان نو سره کوي قالن نكرو لا عرشها وي سليمان عليه السلام چې بدل را بدل کې دا تخت دي ان نقشو ولا بدل را بدل نن زروز د معلومات کوما اته ته <تصفح> دي <تصفح> چې داو خيار ده دا ام تكونوا من الذين لا يهتدون او کنه دا د خلق نه دا چې ډیر پسنه پويږي ساده اونتيګه فلم جاءت كل جراو رسيده قيل اويل شذي تاز چا په زریبان دي پیغمبران خبرو خزو سره خبرینه کوي کان هکزه عرش کو ستغه تختوم داسې دي قالت کان نهو هو او بالقيسو چداحو لکه چې هغه اي بس عقل احکار شو کنه داس دا اومی نویی چی دا آقا دی؟ آخو نو کنا بدل شویو او داسی اومی نوی چی دا آقا نده؟ بلکه دا, دا خو آقا سوی کان نو و او تینا العلم من قبلی ها او مونتا معلوم شوی دا استا پیغمبری مخکده دی معجزین مسلمین او مونتا مسلمانان و تعبیدارون وَسُوَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعَبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ او مَنَقْلِ دِي لَرَا سُلِيْمَانَ الْلَيْسَلَامُ ده ها غی دننا چه دی با عبادت که و بغیر داللانا دا کہ اللهم نکلیم دا مانا دا کہ سلیمان الْلَيْسَلَامُ دا انبیاء دا غکاری نو نو دیولی عبادت دا غیر الله که و چه دو من دوا انها كانت من قوم كافرين زکا چې دا په داسې یو قوم کې و چې کافرانو محل کې خراب وکړ کلی چې مسلمان نشه و قيل لا هذخل للصرح ویل چې دیتہ چې دنه زه په اسلام کې ستر دی فلما راته کلی چې ویل دا غا محل حسابته لجته النغمانو کو باغی باندې د ابو وک شفاعت ان ساقيه هم او ښکارې کلی خپل پندای چې څنګه دتې ټول خبرې دا قل مونده وکنه قال اوې سليمان علیہ السلام انه شرح وممرذ من قواریر چې ده خو یو محل دی او جوړاو کړی شوی دی د شیشو نا خاصه لپاره مون تیار کړی اته دومره په ان شوی چې دا وبدي کدا شیشه زغه نو څنګه چې بدي په ان شوی نو به یې منه په شوی د انوار عبادت کوي دا غره نه تا ګوري چمکته ګوري قالتو وی بالقیس رب انی ظلمت نفسی ای زماره ما زلم کرے په خپل زان باندی واسلم تو ما سلیمانا از مسلمانا شو ما پلاس دا سلیمان علیہ السلام لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خاص د اللہ دا رضا دا پارا چی رب دا مخلوقات تے وَلَقَدَىٰ سَلْنَا الْلَىٰ سَمُودَا خَام صَالِحًا وَيَقِنًا لے گلے وَمُنْ سَمُودِيَانُ وَتَعَىٰ صالح علیہ السلام ان ابي الدوله هم په داغه مسله باندې دا جره بلقیس کومه مانا لکنه په داغه مسله باندې پیغمبران را لېګل شي وي چله یو غنه دا مسله وکړه فیزا فریقان یختصمون نسبه دوډلې شو او په جګړو شو د دې مسله شاندارې بس کمزې شوې ده نو خلک دوډلې شوې قال يا قومي اوه صالح علیہ السلام زمان قوم علمات استعجلون بسیعت ولی تلوار کوئے پا شرک سران قبل الحسنت مخکی دوحیدنا توحید قبول کے کخون دیونکو لو لا تستغفرون اللہ ولی بخنن وارد علانا داغا مخکی گناهنو لعلکم ترحمون یقنا تاسبان دیبرحم و قلیشی قالوا طير نابك او بمممک وی سمو دیانو زمو پتا باندې شک دي او پاغا چا تا سر دي چسپره یې زمو امزان سره خراب کړو قال تو ایرکم عند الله وی صالح علی السلام دابت قسمتې ستا سود الله د طرف نه ده زمو د طرف نه, نه هرڅ شي د الله طرف نه مقرره بل نن تو مقاومن توفتنون بلکې ته تاسو قوم په فتنه کې غورزول شوې الله د خیر کوي چې سبته جوړيږي ته هډیر له وې فتنه ده چې وسره توحید مقابله کوي کنه وکانا فالمذینته تسعه رهتن او په دغه خار د حجر کې نه استوري نه ډلې یا نه کسانو یفسذون فی الارض یاری فساد کو پزومکه کی او نو میخه پزاند باندي چې اصلاحی کمیټي الله علیکم ذ اصلاح کوله ولا یصلحون اسلئن کوله اس نو میخهو همیشه دا کار ده فساد هغه څوک تہول ځان تنوم کیږي چې موږ مسلمانین یو قالو یزي تقاسموا بالله سوګندونه کوي په الله باندې لنبي تن اهله همله به کو په صالح علی السلام او دغه په قربان دی سوم د شپیش په سوم له نقولنا لی بیا بوایو ذدو وارث تام زموارتا ما شاهدنا مهلكه اليهم مونږ نو حاضر شوي حلاکت ده اهل دذتا و انا لسعدقون او یقینا مونږ په دې کریشتنیون ومکروا مکرن الله وي جوړه کلا یو منسوبه ده قتل د صالح ومکرنا مکرن اَمُنْ غَمْجُولا كَلَاوَنَ سُبَاحَ دغه د خلاصی وهم لا شعورون اغير خبر نشو د دا داننا نو هلاک شو فنظر کې وکانا عاقبت مکرهم او ګوراسره نشان جام د مکر او د فریب د دي او د شرک د دي اصل مکر شرک دی ان ادم مرناهم وقومهم اجماعین چې مونږ تباو برباد کړو زیلره موقام د زیلره ټول په جماع پتل کبو یوتهم خاویتم میما ظلمو پس دا غلی کورونه ده دی پراتدی په چتون باندې دار دی زولم دا د وgine ظلمهم ملکنرواني انبي ذلک لایه تل قوم یعلمون وشکا په دی واقعیا کې ډیر لوی عبرت ده پاردا قوم چې پویږي وان جینا اللذین آمنون وکانو یتقون او خلاس کرمونگا و کسان چی ایمان راوڑیو و داس ایمان چیزان یه بچکو دا شرکنا و لوت و نزقال لقومهی او یاد که سلام کله چې کل چویخ پلقوم تا تا تون الفعاشتا تا سرات لکوه داسې بی حیائیتا وان تم تبصرون. پردام نکوهه کنا سکارا جارا وینایو په یو بل تونر رجال اتا صورت لکوی ناری ناوتا شهوا تن من دون النساء د پاره ده پوره کولو د حاجت خپل بغیر د زنانو نه بل انتم قومن تجهلون بلکی اتا یو قوم ډیر جاهلان هماکا نه جواب قومه یی پس نو جواب د قوم دد بلسو إلا أن قالوا مگر وی وی آل لوط من قريتكم وباسه وشره لوط عليه السلام او دمرږي د خپل کلینه ان هم وناسو يتطهرون د تاسو خلق د چزان ډیر صفاو ستر ساتیم امو ته پلیت وای کنه فان جناو آل لو پاس بچ کوم دلراو اهل د دلرا اِلَّمْ رَاتَهُ مَگَرْنَا وَخَزَدَدُو قَدْ دَرْنَا هَا مونگا پا کړی اندازه کلیوه دیلره من الغابرین چی داو پا عذاب والو کی و هم تورنا علی امتورا و با قسم باران دکانو فسا امتور المنظرین دیر باران ده يا رولو شوهم قل الحمد لله وايا جي صفتنا ده كمال خاص ده اللذي ول أو بشك ول ده ده صفتنا ده كمال ده وسلام على عباده الذين استفى هو امن و سلامتيا الله طرفنا بوندیاں نخلوبان دی اغا چی غورکلیو الله خیرن اما یشرکون دته معلومه شوہ چ الله بهتر ذات ته او کنا اغا چی دی شریکی د الله سره الله بهتر ذات ته زک خپل بندیاں نه بچړو او قومونه هلاکړو